Nebună. Pista 20 Ascultând mai departe chinuitoarele sunete pe care le scoteau din alămurile lor turcii, slăiți de o și, poate și de foame, se apucară să sporovoiască. Își trecură iarăși unul altuia ulcioarele. Chevil împărunci mie și lui Omir să strângem străchinile și grămăjoarele de oase din dreptul fiecărui tătar. Strânserăm străchinile și le rânduirăm la fereală lângă peretele casei. — Oscioarele le făcurăm tot acolo grămadă. La o nouă poruncă a bucătarului, puseram pe șervetele întinse pe rogojin câteva talere mari de lemn. Acum, Chevil, lua de la foc o frigare, venea cu ea, își făcea loc printre oaspeții așezați pe rogojin și, cu un cuțit mare, care semăna mai curând a sabie decât a cuțit, tăia în două hartanele grase și bine fripte și le făcea să cadă pe talerele de lemn. Oaspeții atacară pâinișoarele și mormanele de hartane din fața lor. În cau ca și mai înainte, încet, cu grijă, ca niciun strop de grăsime și nici o farămitură de carne să nu se piardă și cu o poftă pe care până atunci rare ori o mai văzusem. Parcă erau flămânzi de la începutul lumii. Mi se făcu și mie foame. Poate că i se făcuse foame și lui Chevil. Poate li se făcuse foame și celorlalți doi, lui Gemal și lui Omir. Însă la foamea noastră nu se gândi nimeni. Culeserăm ulcioarele goale și le înlocuirăm cu altele pline. Masa era un toi. Meterhaneaua chiuia și guița, ignea și urla, scâncea și se văieta și iarăși chiuia triunfătoare și guița veselă. Muzica le mergea tuturor oaspeților la inimă. Săpușala era grea. Soarele trecuse de mult de amiază și rogojinile care la începutul mesei aveau puțină umbră, acum se găseau în plina bătaia soarelui. Nimeni însă nu lua în seamă nici așița greu de a soarelui, nici zăpușa la văscoasă care stăruia în văzduhul neclintit. Printre urletele orchestrei turcești, auzirea grăbit tropot de cai. Tătarii nu se simt chisiră. Tropotul de cai, atât ziua cât și noaptea, era într-un sat în firea lucrurilor. Gândul meu era la urma. Îmi fulesne să-mi închipui că tătărușca, lăsând hergelia singură pe tabun, în zăpușa la zilei, se repezise până acasă pentru a-și lua ceva de mâncare. Mă repede în partea din fața casei să o văd, să-i deschid poarta și, dacă va fi cu putință, să schimb câteva vorbe cu ea. Nu în înfumirarea, pomenindu-mă față în față cu cei doi jandarmi pe care îi întâlnisem în drumul spre Corgan și care îi pe pe turcii tineri. Jandarmii își opriseră caii și îmi cerură să le deschid poarta. M-am repezit și le-am deschis. Mândri de hainele lor albastre, de carabinele lucioase pe care le purtau și de puterea pe care o aveau asupra satelor dobrogene, jandarmii intrară în arie, își mânară caii înalți, grași și lucioși și nu se opiră decât la doi pași de blajinii tătari. Jerperiții muzicanți turci tăcură de parcă le-ar fi scos cineva sufletele din trup în aceeași clipă. Tatarii holbară ochii, se ridicară cu greu, unii din pricina bătrâneții, alții din pricina pântecilor prea pline. Cel dintâi se ridicase stăpânul meu, să-l Primarul se înclină adânc în fața jandarmilor, mult mai adânc decât izbuteam să mă înclin eu în fața lui sau în fața grasei și groasei cadâne Selvie. Ceilalți meseni se înclinară și ei. Kevil, Omir și Jemal, încremenire. Unul dintre jandarmi îl întrebă pe primar. Nunta lui Urpat? Da, domnule jandarm, nunta. Văd că ai mulți musafiri, primarule. Cât mi-a dăruit Alah, domnule jandarm. Dar pe noi ai uitat să ne poftești, primarule. Pe noi ne-ai socotit nevrednic să mâncăm la o casă tătărască, primarule. Noi, pentru tine, am rămas ca și sluga ta, și mă cu degetul, tot niște câini necredincioși, ori poate chiar niște câini sporcați." Limb reșit se mai înclină odată în fața lor și în fața cailor lor, înalți, grași și lucioși, însă, de data aceasta, primarul din Sorg se înclină atât de adânc încât puțin lipsi să nu cadă în nas. Rămânând înclinat, zise: Allah m-a povătuit să nu vă poftesc, domnule jandarm, iar Mahomed, profetul atotputernicului Allah, mi-a spus. Selim Reşit, tu nu ești vrednic să poftești la masa ta săracă și printre oaspeții tăi săraci pe mult luminații și mult cinstiții jandarmi de la Tapala. Ai face mai bine, Selim Reșit, dacă le-ai trimite acolo, la reședința lor, un curcan și ai însoții curcanul de cel mai gras batal din turma ta." Jandarmul râse și îl întrebă, Și tu, Selim Reșit, ai urmat seleptul sfat al profetului vostru?" Îl voi urma în zorii zilei de mâine, domnule jandarm, dacă Allah și prea-înțeleptul său profet ne va ajuta să trecem cu mulțumire sfânta zi de astăzi și să o apucăm sănătoși și pe cea de mâine. Acum râseră amândoi jandarmi, Așteptăm, spuse unul dintre jandarmi. Întoarseră cai cu cozile spre noi și plecară. Alergai și închisei poarta în urma lor. Mă folosi de prilej și, știind-o pe tătăroaica să singură și zăvorută în odaia ei, mă strecurai tiptil la urpat. Îl găsi gemuit în pat, îmbrăcat într-o cămașă albă ca zăpada, largă și lungă. Văzându-mă, tătărușul se bucură. Mi-arătă un hanger vechi cu mâner de argint. Înainte de a mă tăia acolo, lenc, tata mi-a dăruit acest hanger. De acum înainte sunt bărbat în toată legea, lenc, bărbat în toată legea. Pot să mă iau la trântă cu băieții, pot să iau parte la întrecerile de cai, pot să învăț să joc dacă vreau lenc. Iar peste puțini ani, oh, oh peste puțini ani pot să-mi iau și ca dână lenc. Dar de durut, te doare? Mă doare lenc, grozav mă doare. Când te-a tăiat hoja oigun, ai plâns? Se încruntă și ridică hangerul sclipitor. Cum era să plâng? De ce mă întrebi tu pe mine dacă am plâns? Eu sunt tătar adevărat, Leng, și un tătăr adevărat se ține tare, nu plânge, nu țipă, oricât l-ar durea. Omir, și Omir e tătar adevărat, și totuși mărturisea că atunci când i s-a întâmplat, lui a țipat, s-a zbătut, a plâns și a leșinat. Omir, Omir nu e tătar adevărat, bunica după mama lui Omir a fost urcoaică. Tătărușul mângâia ușor cu degetele ascuțișul de brici al vechiului Hanger, moștenit cine știe de la cine și cine știe de când de familia lui Selim Reșit. Hanger trecut la sunat din tată în fiu. Jugându-se cu Hangerul, tătărușul încerca să-și facă singur curaj, dar se vedea limpede că durerea îl chinuia îngrozitor. Întregul trup îi dărdăia de parcă ar fi fost bolnav de friguri. Să-ți aduc ceva de mâncare?" Nu, astăzi n-am voie să mă ating decât de dulciuri." Omir veni după mine. Nu sta de vorbă cu urpat. Astăzi nu sta de vorbă cu el. Dacă află, să-l și se supără. Îl urmai îndată. Acum, scăpați ușor de teama jandarmilor, oaspeții se așezaseră iarăși la masă, înfulecau carnea friptă, rodeau oasele, le sugeau măduva. Muzicanții turci, care rămăseseră pieriți tot timpul cât jandarmii se aflaseră în alia primarului, își veniseră în fire, Duseseră bechile și jalnicele lor instrumente la gură și se apucaseră ca pentru a scoate paguba să sufle în ele din toate puterile. Tapajul la care se dedau era greu de închipuit. Muzica aceea, cântărăgănată până la dormire, când ignită și repezită ca o navală, le ațățau aspeților lui Selim Reșit pofta de mâncare, le stârnea și le aprindea și setea. Tătarilor le trebui mai bine de un ceas până îi de mâncat carnea, de rosoasele și de subt măduva. Tot nu să rămâncând și bând cu mâsul din ulcioarele burticoase. Soarele trecuse de mult de amiază, însă nu-și pierduse nimic din strălucire și caldură. Țărâna ariei se înfierbântă și mai mult, cerul deveni și mai albastru, păzduhul ajunse și mai vâscos și mai stătut decât înainte. Veterhaneaua turcească țipa, adormea, se trezea și iarăși țipa. Selim Reșit îl chema pe bucătarul Chevil, care era tot baltă de sudori, și îl trimise să aducă din casă, împreună cu cei doi flăcăiani zitătari, dulciurile. Mie îmi să curăț încă o dată masa. Culesei la repezeală talgerele de lemn pline de seule rece, sleit, cu miros ascuțit, le edusei lângă strachin și mă apucai să adun cu hărnicie și grămăjoarele de oase roase și cu mădva subtă până la cel din urmă strop. Chevir și băiețandrii tătari așezară în fața oaspeților coșulețele cu stafide și cu smochine și pungile cu zaharicale. Săpânul îmi porunci. du Dute, fuga, la cafegiul voap și spune că e tocmai timpul să vie. Ajute și tu la adusul calabalăcurilor, câine necredincios." Lui Jemal îi porunci să umple încă o dată ulcioarele cu băutură, iar lui Omir să reaprinde unul din focurile care erau pestinse. Plecai și măsinii să ajung cât mai repede. Călcând pragul cafenelei, mă bucurai văzând că voap mă așteaptă. Te cheamă stăpânul meu," îi spuse Zice că e tocmai timpul să... știu, știu și sunt gata, bre." Încuie ușa cafenelei și arătându-mi un coș mare, plin cu cești, cu farfurioare, cu ibrice și cu ibricele, zise, Ajută-mă, gheaure." luai coșul ce mi-arătase, al doilea coș încărcat cu pungi de zahar și de cafea, binevoit să-și îl ducă singur. Mă chinuia îngrozitor căldura, mă chinuia și mai îngrozitor zăpușala, mi se părea că aerul pe care îl sorb cu nesați nu e aer, ci plumb fierbinte, topit. Pe deasupra mă mai chinuia și praful pe care îl stârnea mergând și care îmi rămânea în nări și pe buze, pe gene și pe sprâncene și care îmi adânc în urechi. Mergeam în pas cu Voap, dar de oboseală și din cauza piciorului meu beteag, mergeam nițeluș și-n de parcă aș fi fost beat. Voap, grijuliu zise, vezi să nu cazi, gheaure. Ei, și ce ar fi dacă aș cădea? Mai nimic, m-aș ridica, m-aș scutura de praf și aș merge în pas cu tine mai departe. Și ceștile mele care s-ar sparge, și farfurioarele mele care s-ar sparge, cine mi le-ar plăti? Altă avere n-am, gheaure. Îl asigurai că nu o să se întâmple nimic și se liniști. Muzicanții ne e primiră cu urletele alămurilor. Ah, să-l fi văzut pe voap cum alegea cărbunii, să-l fi văzut cu ce gingășie mânuia ibricele, cum potrivea cafeaua și zahărul și cum așeza fiecare ibric când pe o grămadă de cărbuni, când pe o grămăjoară. Nu era de mirare că fiecare ceașcă-și avea caimacul ei, gustul ei, după dorința fiecărui musafir, Căci pentru voap nu era acolo, la masa lui Selim Reșit, niciun oaspete, fie din sorg, fie din oricare alt sat pe care el să nu-l fi cunoscut și ale cărui gusturi, în ceea ce privește cafeaua, să nu le fi știut pe de rost mai abitir decât cunoștea hoja Uigun, versetele Sfântului Coran. Odată cu servitul cafelelor se aprinsă lulelele. Fumul lor albastru și ascuțit, usturător aproape, îndepărtă muștele care tot timpul cât ținuse masa, zburaseră în roiuri negre pe deasupra cealmalelor verzi, ori galbene și pe deasupra fesurilor roșii. Metelhaneaua nu și-micșora deloc tapajul, din potrivă, și lântețea. Tătărușii, deși fuseseră serviți cei din urmă, se săturaseră înaintea vârstnicilor și, cum ei nu aveau încă parte nici la cafea și nici la lulele, se ridicaseră de la locurile lor și începuseră să se zbânțuie gălăgioși prin arie. Selim reșit își mângâie pântecul și iar răgâie mulțumit. Făcu semn meterhanalei să tacă. Turcii, plini de praf, sleiți și copleșiți de sudoare, își luară alămurile vechi, strâmbe și coclite de la gură. Primarul se ridică alene de la masă. Odată cu el se ridică și hoja uigun. Câțiva bărboși mai bine îmbrăcați și cu brâie mai late îi imitară. Ceilalți se răsuciră pe șezut, întorcându-se cu fețele bărboase și mustăcioase spre muzicanți, iar după aceea rămaseră ca și mai înainte, neclintiți pe rogojin. Turcii îi urară viață lungă și fericită lui Urpat. Selim Reșit le mulțumii mulțumit ploconindu-se. Turcii, la rândul lor, se ploconiră adânc în fața tătarlui și îi mai urară încă o dată viață lungă și fericită lui Urpat. Pe urmă, rămânând tot aduși de spate, întinse mâinile uscate și negre și spuseră – Bacșiș! Primarul râse. – Bacșiș! fără îndoială am să vă dau și Bacșiș! Dar pentru ce ați întârziat? Întâia partea a spățului am fost lipsiți de cântece. Era vorba să nu întârziați. Turcii se îndreptară de mișloc. Li se ivi în ochii mari și melancolici o adâncă mâhnire. Unul dintre ei grăi ii Drumul! Noi n-avem cai și n-a vrut nimeni să ne împrumute cai. Cine să împrumute cai unor turci săraci? De la Topraisar până aici am venit pe subsoarele soarele al lui Allah și prin pulberea asa lui Allah, pe jos. Ne rugăm de iertare și ne mai rugăm și de Baxiș. Și rugându-ne pentru iertare și pentru Baxiș, ne mai rugăm încă o dată lui Allah și înțeleptului său profet, Mahomed, să dăruie viață lungă fiului tău, urpat, la al cărui sunat am cântat astăzi. să reșit se sfătui cu hogea Uigun și optiră îndelung între ei... Barbă stufoasă lângă barbă stufoasă. bine sfatul. Primarul zise. Pentru întârziere vă iertăm. V-ați ostenit unde ajuns și cântările voastre ne-au bucurat sufletele. Însă iertarea este numai iertare pe jumătate. Baxișul va întrece așteptările voastre. Însă... Turcii înțeleseră ce i-aștepta. Se duseră tăcut, se abia târșindu și picioarele și-și puseră alămurile lângă peretele casei, apoi se întoarseră și se așezară la rând ca soldații. Înțelesei fără greutate că tot ceea ce avea să li se întâmple acum, li se mai întâmplase de nenumărate ori în umila și chinuita lor viață. Se reșit vârâi mâna în brâu, scoase o, o pungă plină cu bani de argint și o sună. Sunau frumos agenții. Turcii ieșiră din amorțeală și-și arătară dinții mari și albi de parcă s-ar fi pregătit să muște. Primarul tot îi pedepsește, îmi șopti gemal. Cum? Ai să vezi, numai decât ai să vezi gheauri. Salim Reșit scoase un leu de argint din pungă și l-aruncă în sus. Panul rotund sclipie o clipă în soare. Turcii se repeziră și unul din ei zbuti să-l prindă din zbor în dinți. Tatarii chiuire de bucurie. Selim Reșit mi un leu. Îl prinse din zbor, între dinți, alt turc. De mai bine de douăzeci de ori stăpânul meu aruncă lei de argint în sus. Nici unul nu căzu în țărână. Turcii se încordau, erau numai ochi și în timp ce banul sfârâia și sclipea în văzuhul băscos, când unul, când altul se pregăteau să-l prindă între dinți, îi pândeau căderea și îl și prindeau. Fiecare izbânda turcilor era însoțită de lungi chiuituri de bucurie. Stăpânul meu își puse punga goală în brâu. Veni rândul Hogi oigun să arunce bani, dar hogei era mai sărac decât să-l iar urpat care acum tremura vargă în casă cu prins de dureri, nu lui era fiu, așa că nu le aruncă tucilor decât câțiva bănuți găuriți de nichel. Muzicanții se ținură mai departe încordați și îi prinseră și pe aceea, tot din zbor și tot între dinți. După hoja se mai și alți tătar și le aruncă și ei muzicanților, unii bani de nichel, alții bănuți mici de tot de aramă, care, atunci și pe meleagurile acelea, își aveau și ei prețul lor. În sfârșit, jocul acesta, care la început mă încântase și mă interesase și care, prelungindu-se, ajunsese să mă umple de siră prin cruzimea și sălbăticia lui, se isprăvi. Turcii, learcă de sudoi, se duse la lângă zidul casei, se așezară în sărână, scoaseră banii pe care îi primiseră pentru o și îi făcură o singură grămadă. Îi cu mare băgare de seamă, îi rânduire în grămăjoare egale și își luă fiecare partea dreaptă. Se sculară mulțumiți de câștig, se înclinară adânc în fața tătarilor, le-i mulțumiră, își adunară alămurile, se încârduiră și plecară cântând, urmăriți de tătărușii care se ospătaseră la anunta prietenului și vărului lor, urpat. Plecă și Hogea Uigun, ploconindu-se în fața lui Selim Reșit și mulțumindu-i pentru cinstea arătată lor, plecară și ceilalți musafiri. Se lăsă seara. Voap își primi plata și bacșișul, îl ajutară pe pechevil să-și adune calabalăcurile, stinseră în focurile și strânseră în cenușa. Aruncaram într-un colț al ariei pentru câini resturile. Mă dusei la fântână, scosei apă și mă spălai. Încai o pâinișoară. Pe când Chevil, gemal și Omir se socoteau cu selim reșit, sosi în goană mare, herghelia adusă de la tabun de uruma. Peste o săptămână, urpat era sănătos tun. Sărea și zburda și mă ruga să mă iau mereu la trântă cu el. Ei, Lenc, când ai de gând să te faci tătar?" M-aș bucura." Iar urmea s-ar bucura chiar mai mult decât mine. Am să mă mai gândesc urpat și, într-o zi, poate o să mă hotără să devin tătar. Multe, spune omul, la veselie sau la necas și puține în făptuie. Mulțumit că adusesem la bun capăt, în miez de vară, greaua muncă pe care mi-o ceruse seceratul și treieratul recoltelor stăpânului meu să reșit, mulțumit și de faptul că nunta lui urpat trecuse cu bine și că acum băiețandrul era mai vesel, mai curajos și mai mândru decât înainte, m-am tot văzut și m-am tot întâlnit cu uruma, am tot păscut pe tabun și am tot adăpat la fântâna cu roată herghelia tătarlui, până când s-a apogărât asupra Dobrogei sălbatica toamnă. Odată cu sosirea ei, vijelii aprice au început să bată și ploi neprasnice s-au prăvălit asupra nesfârșirilor. Țărmul mării a rămas postiu, aspru, genușiu. Cât despre mare. Marea nebunii cu totul. Vuia și se zbătea. Însă caii primarului din sorg nu voiau să știe de timpul urât. Tremurau, alergau și se încălzeau și iarăși tremurau. Trebuiau să fie cu orice chip păscuți și adăpați mai departe. N-aveam încotro. Tremuram și eu mai abitir decât ei. Flueram apagubă, îmi un sac gros de cânepă în spinare, încălecam și îi duceam la păscut. Mă adăposteam. Nu... Nu mă adăposteam nicăieri, pentru că nu aveam unde mă adăposti Uneori, îndurând urgia ploii și a vântului, venea și uruma. mi ducea masa de prânz, o bucată de pâine uscată și o ciosvârtă de carne de oaie friptă. După ce vedea că am isplăvit de mâncat, intra sub sacul meu și mă mai încălzea. Lenk, e atât de frumoasă viața, Lenk! Dar ce? Am spus eu vreodată că nu e frumoasă? Nu știu dacă ai spus-o, dar tu ești amar, Leng. amar ca zeama de cucută și mi se pare că nici nu te mai iubesc, Leng. Nu mă mai iubești deloc? N-aș putea spune că nu te mai iubesc deloc, dar simt că nu te mai iubesc așa cum te-am iubit atunci, la început. Îmi păru rău, îmi păru mai mult decât rău. Îmi mușcai pe tăcute buzele. Vine mușcai până le simți sângerând. Tăcui un timp, mare avui. Luaia răpăi, ne strânserăm unul într-altul, parcă ne făcurăm una. Buzele-mi tremurară și mi se uscară. O întrebai. Urmă, și cam de când nu mă mai iubești tu pe mine ca atunci, ca atunci, la început? Își trecu mâna pe după mijlocul meu și mă strânse și mai mult lângă trupui puțin și sprinten. Șopti. Cred că dragostea mea pentru tine, leng, a început să scadă din seara aceea. Din seara aceea când te-ai întors, mețit de băutură de la găgăuțele din Corgan. Dar tu știi bine că nici nu m-am atins de fetele de acolo. Știu, lenc dar găgăuțele au stat lângă tine, au băut cu tine, te-au răfnit, te-au privit îndelung, lenc Și ce rău vezi tu în asta? Își trase mână, se îndepărtă ușor de mine, mă a privit cu ochi mari, mirați. Cum te nu înțelegi, Lenk? Găgăuțele te-au privit îndelung, Lenk. Și tot nu înțelegi, Lenk, tot nu înțelegi. Dar ce este aici de înțeles ori de neînțeles? Își holbă ochii și pieziși, Velsca, verdea și aspra iarba Dobrogei. Se miră și mai mult. Pe urmă spuse cu tristețe. privindu te în de lung, femeile ori acelea, că nici acum nu știu bine ce ori fi fost, te-au spurcat, Lenk. Veni rândul meu să mă mir. Ridica din umeri. Tu uiți, Lenc, că eu sunt o biată pe jumătate sălbatică. Am și eu gândurile mele pe care tu nu le cunoști. Felul meu de a vedea și de a judeca lumea pe care tu nu-l pricepi. Iar cât despre dragoste. Eu te-am iubit altfel decât diavurile. Nu-i așa că eu te-am iubit altfel? Da, îngâneai. Într-adevăr, tu m-ai iubit altfel decât m-ai iubit or, m-ar fi iubit oricare altă fată. Răspunsul meu, care nici măcar pe sfert nu era adevărat, o, o mulțumit și o, o încântă. Câteva clipe fugă fericită, nu trecul mult și pierii lumina din ochi, se întunecă. Știi Lenk, atunci când ai venit la noi la sorg și mi-ai spus că te-a dus marea, eu am crezut adânc că într-adevăr, te-a dus marea. Că te-a dus marea pe valurile ei cu creste de spumă. Și a mai crezut că marea te-a adus pe valurile ei cu creste de spumă la sorg, anume pentru mine, din voia și din porunca lui Allah. Și șopti: Allahu ekber, Allahu ekber, eshadu la ilaha illallah, eshadu an la il illallah. După ce tecu, spusei încet: Poate că Marea m-a adus anume pentru tine urma, din voia și din porunca lui Allah, deși nu m-a adus pe creasta valurilor, ci pe puntea unui vas." Nu, Lenk, Marea nu te-a adus pentru mine. Sunt multe săptămâni de când știu că Marea nu te-a adus pentru mine." Nu știu de ce o întrebai. Nu cumva tu știi că Marea nu m-a adus pentru tine de atunci de când ai început să-l bați pe Hasan?" Mi se păru ciudat că încerc să-i pătru în ei cele mai ascunse. Ridică glasul. De ce pomenești de Hasan? Pentru că aș vrea să știu de ce îl bați. Hasan e calul tatălui meu. Și dacă e al tatălui meu, înseamnă că e și al meu. Și dacă Hasan e și al meu, pot să fac ce vreau cu el. Nu mi-ai răspuns la întrebare, uruma. Nici n-am vrut să-ți răspund. Se-i vântul. Marea se zbătu. Un val uriaș veni și se sparse lângă picioarele noastre. Ploaia izbi cu dușmănie în sacul de câne sub care ne adăposteam. Mi Îi se făcut fric. Îi se făcut fric și urumei. Ne strânserăm iarăși unul într-altul să ne mai încălzim. Uruma? Da, Lenk. De ce crezi tu că marea nu m-a adus pentru tine? Dacă te-ar fi adus pentru mine, leng, așa cum am crezut eu atunci, la început, nu te-ai mai gândit să pleci de aici... Și nici nu te-ai fi dus la găgăuțele din Corgan să te spurce cu privirele lor. Nu voi să mai pomenesc de fetele din Corgan, a căror amintire mă înfiora. V-am mulțumit să spun. Într-o zi, tot va trebui să plec de aici, uruma. De ce să pleci? Nu te silește nimeni să pleci. Nu pot sta mult timp într-un loc. Se pare că sunt torți să nu-mi găsesc niciodată nici rostul, nici astâmpărul, să umblu mereu prin lume, să umblu, să umblu, vezi, vezi, acum cred că tu nu mai iubit deloc Lenk. acum cred că tu nu mai iubit pe mine nici un pic. Dacă o iubisem, dacă o iubisem, nici eu singur nu știam dacă o iubisem. Și acum, nici acum nu știam dacă o iubesc. Dragostea se prindea greu de inima mea, și mereu se desprindea și mă lăsa singur, sau, sau cel puțin, așa mi se părea. Nu puteam să-i spun toate astea urmei, îngăimai fără niciun pic de convingere. Te-am iubit, urma, te-am iubit cum nu mai iubisem pe nimeni mai înainte. Poate Leng. poate că m-ai iubit, dar nu cine știe cât, poate mă mai iube și acum, dar nu cine știe cât. Poate că voi, gheaurii, nici nu sunteți în stare să iubiți cu adevărat. Poate. Nu, n-am să-ți mai spun nimic. Veniră zile cu soare, veniră și nopți cu stele și cu lună, pe urmă veniră iarăși zile cu ploaie și nopți cu ploaie. Cum a păscut azi noapte hergelia câine spurcat? Bine, stăpâne, cum nu se poate mai bine? Ploile au înviorat pământul și iarba a înverzit și a crescut iarăși ca primăvara. N-a încercat nimeni să se apropie de hergeria mea, câine necredincios. Nimeni, pune nimeni. Noaptea trecută, hoții au încercat să spargă niște case tătărăși la Mangalia. Într-o zi, uruma a venit pe ploaie călare, purtând în mână o furcă de fier cu patru colți ascuțiți. avea brazul liniștit, nițeluș strâmb. Mi se paru mai îmbietoare decât oricând. O întrebai. De ce ai adus furca? ce trebuie?" Încruntă în cenele, crezând că mă zăiem, zâmbi. Zâmbi și-mi răspunse încet. O să vezi, le. O să vezi numai decât." Mă gândi la multe. Numai la ce avea să se întâmple peste câteva clipe, nu mă gândi. Patrunse în mijlocul hergeliei și îl căută pe Hasan. Șuierat și chemat pe nume, Hasan întoarse capul și se apropie de ea, nechezând bucuros și ușor. Tătărușca îl mângâie lung pe bot și pe coamă și îl sărută pe frunte, drept între ochi. Hasan se cutremură de plăcere. Nările începură să-i tremure. Atunci uruma se îndepărtă câțiva pași, ridică furca și, năpustindu-se cu toate puterile, i-o înfipse în coaste. Calul Ignia dânc, se saltă nebunit de durere pentru o clipă în două picioare, apoi se întoarse și o rupse la fugă cu furca înfipta adânc în trupul lui. Fugi, fugi. După ce mai osteni, făcu un larg ocol, se apropie în goană de țărm, se răsucide două trei ori și se prăbuși pe nisip pe partea în care nu fusese lovit. În cremeni Uruma se duse încet la Hasan, se opinti, scoase furca și o mai înfipse de câteva ori tot între coaste, căutându-i parcă inima. Hasan mai zvâcnii de câteva ori din picioare și, într-o baltă de sânge, își tădu duhul. Alergai la rușcă. Ce-ai avut cu Hasan? De ce l-ai omorât?" Așa mi-a fost pofta, din jos. Uitai că-mi este până, Urlai la ea. Spune-mi, de ce l-ai omorât pe Hasan?" Ah!" De ce l-ai omorât?" Tăcu un timp, tăcu și eu, dar cum nu mai eram în stare să îndur tăcerea, urlai încă o dată la ea. Spune-mi, spune-mi de ce l-ai omorât pe Hasan?" Zărușca își împietri fața și îmi răspunse aspră. Am crezut că înțelegi, dar pentru că văd că nu înțelegi, iată, am să-ți spun. L-am omorât pe Hasan, din jos, ca să nu te omor pe tine." Era întâia oară când tatărușca mă numea câine necredincios. Până atunci, numai primarul îmi spusese așa, și nu chiar totdeauna, ci doar când era întors pe dos din cine știe ce pricină, când ținea cu tot din adinsul să-mi arate că eu, creștinul, eram sluga lui și că mă aflam la cheremul lui. Îmi mai spunea câteodată și urpat câine necredincios. Dar... dar ce va spune primarul? Ce va spune tata?" Asta, câine necredincios, asta mă privește numai pe mine. Mai bine mă omorai pe mine, îi spusei. Da, era mai bine dacă mă omorai pe mine. Tu poți să te omori și singur dacă vrei și chiar o să te omor singur. Poate mai curând, poate mai târziu. Dar eu cred, câine necredincios, că ai face bine să te omori cât mai curând. Plecă. Încălecă la întâmplare un cal din herghelie, i se prinsă de coamă, șuieră șerpește, îl cu călcăiele și îi porni în goana mare spre sorg cu furca plină de sânge în mână. Rămase singur. Herghelia nu se întristă de moartea lui Hasan, nici măcar nu o luă în seamă. Păscu mai departe în ploaie. Cerul parcă nu văzu nimic și parcă nu auzi nimic. Rămase tot atât de întunecat. Nu se întristă de moartea lui Hasan, nici marea, Puii întocmai ca mai înainte și întocmai ca mai înainte spumă albă răsări pe crestele valurilor. Seara, acasă, sălim reșit nu-mi pomeni de Hasan. Cum stăm ca pe ghimbi, nerăbdător să aflu dacă uruma i-a mărturisit or nu despre grozava ei spravă, zisei: Stepane, Stăpâne, știi că nu mai avem pe Hasan? Am aflat. Uruma au zise că vreau să-l vând. Mi se oferise pe el un preț mare. Fata n-a vrut ca Hasan să încapă pe mâini străine și l-a ucis. Poate a făcut bine. Îl întrebai. Ce facem? Îl jupuim sau îl îngropăm cu piele cu tot? N-am nevoie de pielea lui slugă. N-am nevoie de pielea lui Hasan cum n-am nevoie nici de pielea ta. Scuipă spre mine. Scuipatul îmi trecut pe lângă ureche. Nu mă a ferit. Tătarul îmi porunci. Să iei mâine dimineață o cazma și să-l îngrope adânc în nisip. Adânc de tot, să nu-l dezgroape câinii. Am să-ți împlinesc în tocmai porunca, stăpâne. Tătarul rânji. Te cred, de aceea te-am tocmit slugă, ca să-mi împlinești poruncile. Mai mult nu-mi spuse, dar și atât mi se de ajuns. Nu primi pâinea uscată și fărâma de brânză albă pe care mi-o aduse urpat în șopron. Mă culcai și adormi. A doua zi, ploaia se rări și se opri. Pântul se mai domoli și el și spălă cerul de nori. Se domoli și marea. Toamna deveni călduță și dulce. Iarba încolțise și, sub soarele veștet, se iarăși verde și grasă ca iarba primăverii. Nu mai vorbirem deloc despre Hasan. Tătărușca mă ocoli. Nu se mai uita la mine cum nu te uita la un stârv începuse să mănânce mult și mai ales dulciuri, să prinde carne pe ea, să se îngrașe, să se umfle și să-și piardă, văzând cu ochii sprinte În schimb, eu rămăsei fără poftă de mâncare, mă uscai și mă gălbejii ca și cum aș fi fost bolnav de lingoare. Dorul de ducă, dor care mă iertase o vreme, se ne-a iarăși asupra mea și îmi arse somnul. În lipsă de altceva, stam ore întregi pe țărmul mării. Acum nisipul mărunt și galben era uscat și chiar călduț. Marea foșnea. Soarele, care se afla în cumpăna cerului, pripea ușor. Mormântul lui Hasan, ajuns și măcinat peste noapte de talazuri, abia se mai cunoștea. Nu mai rămăsese din el decât o biată movidiță de nisip. Pe când mă aflam acolo și mă întrebam cam cum aș putea să-mi ucid mai ușor timpul, văzui cum spre răsărit crește din mare parcă și acopere încet-încet marginea zării o dungă de nori negri. Vântul se înteții, talazurile începură să crească. Vine furtuna, îmi spusei, cel mult într-un ceas, două, vine furtuna. Până atunci, până atunci să mă mai scald dată. Mâine am să-i spun stăpânului să-mi încheie socotelile. O să plec. Ne-e greșit o să plec. Și odată plecat, cine știe când o să mă mai întorc pe aici? Poate că soarta o să vrea să nu mă mai întorc niciodată. Mă descălțai. Aruncai straiele de pe mine. Intrai în apă. Era rece ca gheața. Începui să-l not. Cu toate acestea nu mă încălzi. Din potrivă. Mă cuprinse frigul. Mă cuprinse și tristețea. Unde erau rumă? De ce-l pe Hasan și de ce, după ce-l ucisese, mă ocolea? Și de ce-mi spusese că l-a omorât pe Hasan ca să nu mă omoare pe mine? Nu înțelegeam. Poate înțelegeam, însă mi-era teamă să mă mărturisesc că am înțeles. Pe m-a rămas e multă vreme gol să mă usuce și să mă încălzească soarele. De uscat mă uscă repede soarele. De încălzit însă nu mă încalzi, Din pricina vântului ascuțit și rece nu mă încălzi. am îmbrăcai. Vântul se înteți și mai tare. Nu gros și acoperiră soarele. Văzuhul se împosocă. Pe tabun, cai pășteau ca și mai înainte, liniștiți. Valurile crescură uriașe, izbiră tot mai des și cu tot mai multă putere țărmul. Nu trecu mult și din movila fragilă de nisip care acoperea trupul frumos al lui Hasan, nu mai rămăsese nimic. Reîncepu ploaia, o ploaie măruntă, deasă și învălmășită de vânt, o ploaie urăcioasă, de toamnă. Îmi pusei sacul de cânepă în cap și pe spinare, să mă mai apere de vânt și de ploaie, mă întorsei cu fața spre tabun și mi-a prins ei o țigară. Da," îmi spusei, mâine trebuie să cer negre și țocoteala și să plec de la tatar. Într-o zi, două, o să se întoarcă turcul de la Tehirghiol și o să aibă el grijă de hergelie. Mie, mie mi s-a urât. Într-adevăr, mi se urâse până peste cap. Nu mă ca ei să văd dacă nu lipsește vreunul. Nu lipsea. Nici unul nu lipsea în afară de Hasan. Dar Hasan murise. Adică nu. Hasan nu murise. Hasan fusese omorât de urma cu furca de fier. Oricum. Se cheamă că nu mai trăia. Iar stăpânul, stăpânul știa că eu nu aveam nicio vină. Selim reșit din sorg era încredințat că uruma l-a ucis pe Hasan, la care ținea, ca să nu-l știe intrat pe mâini străine. Selim reșit din sorg voise să-l vândă pe Hasan, fiindcă îi se oferise un preț bun. Selim reșit din sorg... A, dar cine să fie omul acela care slăiește calul sub el, alergând ca unălucă dinspre Corgan spre sorg? Și de ce este atât de grăbit? Srigai! Hei, omule, încă aleși ca un nebun. Are să scrape calul de atâta alergătură nebună. Vântul, ploaia, poate și slăbiciunea glasului meu, îl ajutară să nu mă audă. Nici măcar nu-ntoarse capul spre mine. Trecu pe lângă hergelia lui Selim reșit și i se pierdu spre sorg. Pogorând mine o adâncă neliniște. Ce s a fi întâmplat la corgan? Ei avea ce să se întâmple, iar dacă totuși, acolo, în satul găgăuților, s-o fi întâmplat ceva, ce păsa mie? Ce legătură putea să aibă întâmplarea aceea, oricare ar fi fost ea, cu viața mea și cu rosturile mele pe lume, admițând totuși că eu aveam un rost pe lume? A prins ei încă o țigară și-i subsei cu sete fumul amar și acru. Mă mai liniști. Acum vântul mă înfășura din toate părțile și ploaia nu mă ierta. Tare aș fi în să pe un cal și să mă duc la corgan, să trag la cârciumă, să beau un sfert de țuică fiartă îndulcite cu zahăr și să mă mai încălzesc. Adică, la urma urmelor, de ce să nu mă duc? Până când urma să cadă în serară, aveam destul timp și de dus și de întors. Tătarul nu o să știe nimic, iar dacă până acum nimeni nu s-a atins de hergelie, de ce ar face-o tocmai astăzi? Mă de orice grijă, încălecai pe un cal și plecai în goana mare spre corgan. Ploaia se mai subție, dar vântul suflă mai departe cu aceeași dușmănie. Ajunsei. Sub ploaie, satul Corgan mi se păru și mai sărac, și mai prăpădit decât în vară. Descălecai. Legai calul la gard. Intrai în cărciumă. Părintele Tripon bea rachiu de unul singur la o masă. Sfântul Varnav, oclotitorul hoților, sta atârnat în icoană în cui. Cârciumarul la teșghia scria ceva într-o condică. Un sfert de țuică fiartă cu zahăr, zisei. Părintele Tripon mă chema. Vino și bea cu mine, frate. Dacă vrei, căciumarul mi-a dus țuica, Ciocnic cu părintele Tripon. Băui, mă întrebă părintele cu barba roșie. Ai mai fost pe aici? Am fost. În ziua aceea în care te-ai întâlnit cu pintea. A, ah, cu pintea, cu mocărțanul acelea, căruia ei se furase oile." L-o fi găsit? Le-a găsit, pe toate le-a găsit. Cu ajutorul Sfântului Varnav? Primarul Tripon zâmbi. <hă>, mai cu ajutorul Sfântului Varnav, mai cu ajutorul meu, dar faptul e că le-a găsit și că nu i-a lipsit niciuna. Intră în Cârciumă, unul dintre găgăuții cu care se cerasem orzul și secara, greul și ovăzul tătarului din sorg. Părintele Tripon îl întrebă. Ei, ce se mai aude Terint? L-a aruncat marea la țărn pe necat? Încă nu, părinte. Îl întrebai pe găgăuți. Dar ce? Aici la voi s-a necat astăzi un om? Nu chiar un om, zise Terint. Un băiețandru, un pui de tătar din sorg. Îl știi, băiatul lui stăpânul tău. Urpat? Da, păi cine? Dar ce căuta urpat aici, la Corgan? L-a trimis primarul după niște afurisite de cumpărături. Băiatul s-a înhăitat cu alți copii de pe la noi, s-au urcat într-o barcă și au ieșit în larg. Dracii! Copiii sunt dragi neastă împărați. I-a prins furtuna tocmai pe când se întorceau. Ai noștrii au scăpat. Tătărușul s-a necat. Aproape de mar s-a necat. Poate nu știa să înoate prea bine. Poate i s-o fi pus un cărcel la picioare. N-ai cum să știi. Acum tot satul e pe țărm. Se joacă marea cu trupul lui în adânc. O să se mai joace și o să se mai joace și o să-l arunce pe nisip. Marea n-are ce face cu oamenii. Îi e neacă, îi umflă și după aceea îi aruncă la mal. Ați trimis veste la sorg? Am trimis. Știrea morțului urpat mă întristă și mă îndureră. Simt că mi se strânge inima. Mă facui că nu bag de seamă și destul de liniștit ciocni cu părintele Tripon până mi-i mi sfertul de țuică. Popa cu barbă roșie zise. Dacă mortul era creștin de -ai noștri, mă alegeam și eu cu ceva. Dar așa norocul hojii din sorg, norocul lui Oigun. Plăti, îmi luai calul în călecai și mă dusei la țărmul mării. Terint nu mințise. Tot satul sau aproape tot satul se afla acolo. Totdeauna oamenii se adună să vadă cum este omorât un om sau să vadă omul pe care l-a omorât o întâmplare oarecare. Cu câte un sac de cânepă sau cu câte un zol gros pe cap, găgăuțele și găgăuții din corgan, cu mic, cu mare, așteptau răbdători în ploaie să vadă cum aruncă mare afară din sânul ei trupul vânat și umflat al bietului urpat. Uite-l, uite-l colo! Se joacă valurile cu el!" Nu, nu se vede nimic, ți se pare!" Ba, nu mi se pare deloc!" Ba, ți se pare! Mi se pare, nu mi se pare, nu o să ne certăm pentru atâta lucru!" Ce ce tai cu ochii toată mulțimea aceea. Nici o față nu era tristă. niciun ochi nu lacrima, niciun glas nu rostea un singur cuvânt de jale. Uite-l! Uite-l colo! Ți se pare! ma nu mi se pare! Veniră călări, scoțând sufletul din cai, stăpâna mea, Uruma și stăpânul meu, Sălim Reșit, primarul din sorg. că Găgăuții le făcură loc. Sălim Reșit se repezi spre țărm. Uite-l! Unde? Colo!" La mai bine de 50 de paște, malul mării, printre valurile înalte care se zbăteau, își adunau și-și risipeau de spumă albă, ieșea la iveală din când în când trupul urpat. Tatarul din sorg se descălță și se dezbrăcă până rămase numai nismene. Se năpusti și se azvârli în valuri. Cu o clipă în urma lui se înăpusti și se aruncă în valuri și uruma tătărușca își păstrase pe ea numai cămașa scurtă de boranjic subțire și galben, pe care eu știam. Uimiți, găgăuții adunați pe mal, tăcură. Nu se mai auzi un timp niciun glas. Nu se auzi decât vântul care se izbea de salcâmii strâmb și sfrijiți ai satului Corgan, ploaia care răpăia peste noi și pe lângă noi, marea nesfârșită care se zbuciuma și gemea și care totuși rămânea ca și mai înainte nepăsătoare. Care va strigă, Semneacă tătarul! Altul. Nu o să scape niște tărușca! Pentru Selim Reșit, pe care nu-l vădusem niciodată, scăldându se în mare, nu cutezam să mă pun chezași. Însă, pentru Ruma, aș fi băgat și mâna în foc că nu i se întâmplă nimic.